Hola, com esteu? Salutacions de qui vos parla Joan Tries i de qui vos dones a millor de les benvingudes a la primera incursió radiofònica de Tu, Tries, un programa d'ivetres a ràdio a través del qual, i si així ho triau, podreu descobrir setmana a setmana una altra forma de veure les cançons que els artistes de les nostres illes posen al vostre abast. Ells mateixos mos contaran quines són les peces musicals de la seva pròpia obra discogràfica que els agraden més, quines ja no els hi fan tanta il·lusió o quines han estat protagonistes de curioses anèdotes entre moltes altres coses, no? Així doncs, des d'ara i des d'aquí mateix i Betras ràdio vos proposam conèixer d'una forma diferent els nostres artistes, gràcies a escoltar que és el que realment pensen de la seva feina i per què. I per encetar aquesta petita aventura radiofònica hem triat una fase lunar, quart creixent. Qui mos acompanyarà durant els pròxims minuts amb la seva tria feta sobre el treball discogràfic que fins ara de el mercat que acaba d'estrenar en aquest mercat discogràfic i llengu, que és Els dos Colors. No me'n ret més, però comencem ja. Sols recorda que, si tu vols, tu tries. No te perdis en ombres Una nit sense final. No te perdis en ombres que sa llum t'estàs veient. Dos colors marquen sa diferència, blanc i negre som tu i jo. Home, escapestre, frisorada, S'hiu mi se posko, com a spreti se calo. Com a spreti se calo. i un somriure, moltes cares, amistat. El que avui pot semblar negre, pot tornar demanisat. El que avui pot semblar negre, pot haver canviat de mà. Dos colors marcant la diferència, blanc i negre, Umi se poscó, coms bruts calor, coms te disse calor. per somiar. Qui només vol blanc i perd colors per combinar. Qui només vol blanc i negre deixa molt d'imaginar. Dos colors marcant la diferència. Blanc i negre som tu i jo. Col·les cap i ara mateix ho anunciàvem, i és que ja tenim compartint micròfons en Eugènia i en Josep, dos dels set components de Quart Creixent, una formació que ha intentat donar una visió diferent del folk i llenc gràcies a un gran disc, com és Dos Colors i com aquesta cançó que també eh, té el mateix títol, no? Benvinguts, com esteix? Molt bé. És molt bé, aquí. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta sí, sí. estrena radiofònica de Tu Tries. Um, hem volgut començar amb aquesta cançó perquè és el tema, és el tema que sempre triau en un concert, o és, simplement perquè... Bé, perquè és el tema que dona nou, en els disc, no? el nou discs, i també és un poc una crida que les coses s'aparen a moure de moltes maneres. Ah, sí senyora. I per què dos colors? Per dues coses, perquè nosaltres fem música de recital i música de ballada uh -huh. i, no volem, i volíem enfocar aquest disc com a dos discs de dos colors, però també per manera de deixar gent que sempre hi ha dos punts de vista de veure coses i dins aquest dos punts de vista em van sortir moltíssim més. De fet, n han sortit 32, no és així? Sí. En aquest disc, <ríe> de punts de vista. Um, anem a les inicis, perquè a mi m'agradaria saber, oh, m'agradaria saber, amb um, quina cançó començàveu a assetjar?. Ui! Uh. Quines acabades aquesta nostra primera perquè si no no no mos l'atro de mont. Ja mm, més, més, difícil vol dir a hora d'interpretar no, o simplement o la primera la, que, la, la que que, la que de que de... està Aquest... es per començar, sí. ja, no començava aquesta. Bueno, pues uh, Jot en quart creixent, al volta. Mm -hmm. És una de les cançons que veng, venga, venga, la passam, ja. que ja la sabem massa <laughs> i tot. <laughs> Molt, la molt a <laughs> eh, així mateix les ensenyen totes, no? Per a, sé sí, és una de les que més agrada més, perquè donan també en el nostre nostre grup, És, clar. de, Entonces, és mires, com un illa per a nosaltres. Sí, nosaltres sí. molt, encara que no opus que ara ja ens principialment més tot organitzats i ara ja més organitzat més, no? Perquè uh -huh. antes érem un poc sectaris, perquè si havíem d'assetjar 4 pits a la setmana, assetjaven 4 pits, si havíem d'assetjar 3, 3... I durant 3 o 4 anys hem tingut dos assatges mínims a la setmana, i després uh -huh. arribava a Pasco, Nadal i eren verdederes acampades, no? Dinàvem, <laughs> sopàvem de McDonald's durant un munt de dies, com tal, de, de setjar, no? Però ara ja... Aprofitar més estens i mos ordenant més assatges mm. i ja deim, bueno, per aquest assatge això és i l'altre. I heu aprofitat estens molt bé perquè fa dues setmanes que acabau de treure disc, no? dos colors, un doble CD, que ja comentàvem abans, on hi descobrim això, més d'una trentena de cançons separades, això, això sí, en, en dos formats diferents, eh? com de, tu bé deies abans, en recital, de ball de bot. Quina diferència d'aquests dos formats? Perquè aquesta separació? Perquè aquesta separació, bueno, doncs, eh, en realitat, la eh, part eh, ballada està molt, ha d'estar molt mesurada per pels balladors. Mm -hmm. eh, mos, eh, implica això que ens hem de, eh, acoplar en aquestes formes, en aquests eh, compassos, en aquest tipus de fer feina. No? En canvi, es eh, recital ens dona més llibertat i per això faim un segon disc en el que li donem una mica més de... m'enganxa, una massa més ampla, la nostra imaginació. És a dir. Música per ballar, de recital, de totes formes, la música tradicional està més lligada al ball, no? a la festa que al fet de seure's i escoltar. No? Per què creus que s'adona aquest fet? Bé, la música de ballar és una, és una música viva mm. i nosaltres no seríem capaços de renunciar tant a les ballades com a les recitals, perquè el ballar te dona energia, te Clar. dona vitalitat, te dona contacte, tot mm. passes... Realment és quan t'ho passes molt bé amb gent i disfrutes de fer música tradicional. La part de recital ja és una part més artística, més de músic, més de treure sensacions, no? La part de, de ballada també per als més sensacions de festa, de cris, de, de renou, de vots. No? Mm. Dos Colors és un treball que heu pogut realitzar pràcticament a casa vostra, no? Que és casa músic. Que meva. Que teva. Can José. Com deies això de fer un un estudi de gravació, a més, un bon estudi de gravació, com ho heu explicat altres vegades. No? Ben altres varen començar... Bé, José, ho pot començar a comptar ell, perquè ell és el tècnic, és, és que va començar més o que comprar màquines. Poc sí, poc. sí, és que varen començar, tu i jo junts, de fet, va, va, reconeixeu. De... Sí, va, ara, ara farem una petita... Eh una petita toca enrere, no n'estem, i que en José i jo vàrem tenir sa, sa sort d'estudiar en Estet, no? de tant i de so, i vàrem coincidir ja, mira tu com són ses coses, i l'opetit que és el món. Eh? Uh, és, és més fàcil, m'imagino fer feina... Musicalment sí. a casa seva, no? Musicalment sí, i després el problema també era que això també no mos... El problema era la disciplina que nostre, saps? Perquè clar, que nostre poden venir quan volen, els altres membres se'n van quan sí. volen, quedam i no quedam sí. i quedam per gravar i acabàvem sopant. Sí. Sí, sí. I el sí. dia que sopàvem acabàm agradant, vull dir, no, tenim, no sabem mai per on sortir la truita, no? Ja. I és, això és perill, una si és per ell, la nevaqueteva. vas un estudi, contratats... Saps quan quedes, però no quan, acaba quan acabes a feina. Acabes mai, eh? <laughs> <laughs> Jotes, boleros, poemes, musicats, cançons populars... Com ha estat la selecció dels 32 temes de dos colors? Ui, això és bueno, difícil. Això, això és una cosa que ja va fer en va dir, aquests són els 30 temes que farem. Ah, sí, va ser un cap d'estat. Et s'ha quedat d'aquestes coses? Va? No, no, però aquí va ser un cap d'estat. Perquè ah, sí? quan hi havia 7 persones i s'està tenint 7 idees diferents, no hi havia manera de posar ser d'acord, doncs ja vaig dir, doncs aquí ho dic jo. Això ah, és el cap i ho dic jo. I, I, i així se va quedar. Han, no, no, no. no. no varen fer una proposta, varen fer dues altres propostes i varen votar menys el que volíem entre altres mm. i va quedar aquesta. Quina cançó pensau que vos ha quedat millor d'aquest disc? <laughs> que millor m'ho ha quedat. Pues, ses 31, no? Ses 31. <ríe> no. Jo tinc que pañau, es... vayem una mica. És es que és un poc de tot, vull dir, segons el que t'agradi. Jo, per exemple, de recital m'agrada especialment per escoltar, mm -hmm. per escoltar si de Xaime Sumià. Per escolta sí de Menmarchota, pues em vengo en ella perquè canten els nins, vull ah, a dir. Ah, sí. Si vull ballar, a la millor me peguere en el fanango de passió, no? Jose mm -hmm. Sí, sí. I ara en, en José també dos colors. Bon menú, bon menú, menú. estranyat. Sí, sí. mica de passió eh, en aquesta la vaixia de un mange. Ara m'escolta que fandango de pasió. Cecao <fixen> Quan no ets amb mi, ma vida, se fosco em fa somiar-te, desdiciar-te. I a mitjanit tot alegria. I a mitjanit tot alegria. A la massa, barques del moll i el reflex de mil estrelles, el teu cos, el meu port, i arribar-hi és el desig que em faça més fort. És el desig que em faça més fort. Si els vesples mai s'acaben, seguiràs amb mi vida. Se fosco em fa somiar-te, desitjar-te. I a mitjanit tot és alegria. I a mitjanit tot és alegria. Cota de foscor, Aquesta era el que escoltàvem provenent de dos colors i és que estem conversant en un quart creixent. Fèiem una miqueta d'història, si vos pareix, anem fins a l'any 2002 per rescatar un disc que vos va obrir forts aports, no? records de Bartomeu Calatayut. Com va sortir l'idea si de escollir aquestes cançons i dur-les a l'actualitat? L'idea bueno, inicial va ser un pot de casualitat, ¿no? perquè nosaltres, com a guitarristes clàssics, abans vam estar tocant la presentació del primer mm. llibre que és de records de Bartomeu Coletellut, i era un llibre que recogia les partitures clàssiques d'aquest compositor. I nosaltres vam tocar la inauguració, bueno, la presentació d'aquest llibre, mm -hmm. i després, xerrant, varen xerrar el senyor Toni Mir, coses que va fer aquest llibre, i vam dir la part folk, ningú l'ha pressionat. I jo mm -hmm. vaig començar quan cercaven molt per arxiu, perquè nosaltres com ara començar a cercar molt per arxiu, veiem que hi havia moltes cançons de Bartomeu Coletellut, que la gent en el seu disc com a populars. Ah, mira. I això me'ls va dir, ostres, moltes cançons eren, per exemple, una d'elles, que li diven la de pagesia, no? Que moltíssima gent li deia, doncs, J, vull dir, J popular. Llavors, té autor, no? I varen començar a cercar un poc així, en Toni va proporcionar la part de l'arxiu que ell tenia, i varen començar a fer una recerca, saps? recerca de papers, d'arxips... Creus que altres ha desconeixença de la música popular? M'he que descom... quedat un po' freta amb això que m'ho has dit un popular. Sí, la mínim és no? la sí. que això és que te deixes dur, no? vull dir Perquè et mm. dius, m'ho uso molt de dir, si ho vist tant res, dic popular. Jo que sé, J de Peixicí és un exemple. Popular? Doncs pues ja és popular, no? No t'ha plantejat que pugui tenir un autor. I realment, la música popular, en el fons, teu autor, perquè tota la mm -hmm. música té autor, vull dir, no ha sortit de res, no? I varem, nosaltres d'aquí vam descobrir que sí que hi havia un autor de molta música que no, que no estava prou reconegut i, a més, als 30 aniversaris de la seva mort. I vam ja no. aprofitar i vam anar a l'arxiu, vam posar nous arranjaments de tota aquesta música, perquè així com l'havia escrit amb mm. en Bartomeu Cartellut, era per un tipus d'agrupació que ara mateix no teníem, i vam adequar i va ser aquest disc mm. que va sortir. Un bon disc, per cert. Um, xerren arcades d'arranjaments, etcètera, etcètera. Vosaltres defensau el folk, però sempre amb tocs de renovació musical i sonora, no? Uh, Creus que s'ha aconseguit crear un espai suficient entre la multitud de noves tendències musicals? Jo penso que l'espai encara no està creat, <ríe> es fa S'espaies, no? però jo penso que no s'ha reconegut i penso que hi ha molts de grups que estan intentant també sortir amb, amb innovacions mm. i que els hi tanquen les i que, bé, bueno, no necessàriament de folc, perquè hi món de molts altres tipus que, que els hi tanquen les uh, Lo que han de fer és lluitar i obrir aquest espai. Mm -hmm. i com vosaltres sí que sou vos heu arriscat una miqueta més sobretot en aquests dos colors perquè ja he sentit guitarres elèctriques eh, sons poc típics no, de, d'esfol que tothom està acostumat a escoltar no? però i com trieu això? En nosaltres, antes cançons. de ficar una guitarra elèctrica, ho xerram molt i miram com la podem ficar musicalment. Som no? Sí, sí, no, sempre intentant cercar tot el criteri possible per tenir... O sigui, almenys tenim sempre arguments de per què aquesta guitarra aquí i no allà. Mm -hmm. I de fer coses perquè m'ho es sí, però amb criteri, tot no? Tot ha, ha tenit tot un sentit, no? Sí, Supost. sí, un, per exemple, no poses de formar la forma folk com a folk, que s'estructura no la pots canviar, sa, vull dir la guitarra la pots ficar però que no rompi el que és el folk ni el que és l'estil, no? sí. perquè si no ja passam a fer rock directament, clar, saps? Clar. I... No, doncs, ha hagut d'anar d'art amb això, no? No, vull dir que si volen fer rock, nosaltres també en foim qualque vostè en el llibre que tenim, però sí. <laughs> quan foim foim, foim foim, foim. quines cançons feies rock? No, no, això no se'n compte. Sí, ho podeu dir, això? Oh, no? No, perquè en José Emo... <ríe> bueno, no ho volen dir, no volen dir, no, és, no, igual, no. és igual, és, igual, és igual. Bueno, igual. també tot. feim àpera, no? vull dir, feim de tot. Eh? De, fet, de fet, tu cantes, no? Sí, bueno, eh, jo tinc la sort de fer feina ara amb, amb Euroclàssics, amb Chisco Blanco i la Maggie Cortés, que estem fent una sòpera aquesta d'en Mozart, a mm -hmm. La Flauta Màgica, mm -hmm. i bueno, tens la sort de Sant Amino, i de ja. donar Com una cosa i l'altra, perquè m'imagino que ha de ser complicat, no? Quan creixent per una banda, tu fent... Tu també esteu, de la teva banda també. Tu al eh, conservatori, m'imagino que també estàs. Eh, sí, jo don classes de música tradicional. De... Com com os juntau to perquè sou set a més. Sí, però és que nosaltres som una família, saps? Vull dir, si no fossim una família no podríem. Vull dir, som una família en el sentit de que ens doim molt bé, mm -hmm. saps? i que mos respetam molt, en el moment que se perdi el respecte, mm. pues aquí no, no hi cosa creixent i quan a mi va, no hi haurà res. I també totes les coses mos, mos enriqueixen a l'hora de fer música junts, també uh -huh. fer estar en altre. grups... Sí, perquè tot això ho aportam, dir, no és que siguin contrari, no és que diguem, no, és que en Jose fa òpera, això es dolien per grup, no, és molt bo pel grup, Clar. perquè porta noves coses que ell apren, doncs pues uh -huh. ets a comptes que saps, i nosaltres aprenem d'aquí també, i tots així aportam, no? Parlem d'en Rafa Rigo, perquè és una persona que vos ha estat ajudant bastant des del primer cop que va decidir entrar a un estudi de gravació. Eh, Què és el que us va portar a fer feina amb ell? Doncs pues jo, el que va portar és un home amb molta experiència, no? Perquè potser no ens s'aspecte folk, però mm. sí en s'aspecte... De... Mm de tècnic, és a dir, mm. musical. Eh, de recordar per tots els que m'ho escolten. Rafa Rigo és un d'estànics de... De s'estudia de gravacions, no ho s'hi diu ara? No? No sé si... Se deia no, urban, urban, no sé què s'hi deia... yeah. no sé ja, diu estic ara. Estic desconectada d'estudit jo, però vaja. Ah, <laughs> ja, perquè no vols quedar amb qui és en Rafa Rigo? Qui és en Rafa Rigo? És aquest. No, nosaltres el que m'ho va ensenyar en Rafa Rigo era que nosaltres vàrem anar toquant folk un estudi de rock, en aquell moment. Es va, es va. I en aquell moment va ser amb la primera aventura, no, en folk i no vam fins a bon, saets mm. eh, eh, que no tot no molt van a voler ficar un estudi folk, que és primer que van a un estudi folk folk. Volíem un altre tipus d'estudi perquè volíem fer un altre tipus de so. I ara que estàs dins d'un estudi, quina cançó vos agrada més de les que ho han registrades? Quin estat se que ha dit ostres, m'ha sorprès molt que, que quedes d'aquesta forma després de, de passar per ses mans d'un tècnic de so? Es deixem somnia, per exemple. Per exemple, deixem somnia. Doncs anem a somiar una miqueta, aquestes. Deixeu-me somiar. El món que somi és lliure com l'àguila. No hi ha dictadors, ni fam, ni cadenes, ni guerres, ni esclaus i senyors. L'amor que somi no cerca retòriques i el cop fa parlar. No hi ha tu ni jo, sols nosaltres, amb íntim abraç. Deixau-me somiar, deixau-me somiar, que som possibles els homes i els somriures deixeu-me somiar. Deixeu-me somiar, deixeu-me somiar, que són som possibles els somnis i els somriures. deixau me somiar. La que som somi, neta i esplèndida com alba de llum amb portes obertes a l'ostre amb flors i perfums l'amic que som-hi és noble i demòcrata després i forma amb gots compartint i somnis secrets i treball. Deixeu-me somiar, deixeu-me somiar que són possibles els somnis i els somriures. Deixeu-me somiar, deixeu-me somiar bé deixeu Que són possibles els somnis I els somriures Deixeu-me somiar La pau que somi És plena de música No hi tronen canons I aporten camins a diàleg I taula per tots Deixu-ho massomiar Deixaeu-ho somiar Que són som possibles els somnis I els somviures Deu-hoassomiar deixau Deixau-hom vaassomiar, De-ho deixau vaassomiar Que són possibles els somnis I el somriures deu Deixeu-me somiar, que maca aquesta cançó Que maca És molt tenra sí. Aquesta l'heu triat per la teva eh, aposta, per la teva tipus de, de bou, de, de forma de cantar Hem eh, de fer una cançó melòdica, lenta, per aferrar... No, en primer moment mos va arribar se no? no és... la lletra d'aquesta cançó, no? No la veiem d'una altra manera. No la veiem d'una altra manera, és no. així. És que no, és molt maca. La lletra aquesta no... és de Don Peror Pí, i que és Premi Ciutat de Palma, però no hi havia altra manera de, de transmetre mm -hmm. això. No, no, molt bé, molt bé. Totes les formacions, tots els solistes, tenen qualque tema, qualque cançó, que no acaba de ser en un primer moment el es que, que se tenia pensant, no? Això cops és bo, cops és dolent, no? Un se'n fa sorprendre. no és la vostra espinata clavada? Ui! La nostra espinata clavada... Es que o quin no... tema diríeu? Bueno, no sí. l'hem pogut fer mai, m'encantaria fer-lo. Bé, bueno, després s'entendrà, jo no, Com que si entenc que algú no em faig repetir. -se. En teníem un que, que no ens agrada gens, però el van llevar del disc. Eh... I n'hi ha un en el disc que és... Eh... Aquest, que és bossa nova, en Eugenia se'n recordarà... Ah, un, un, un vespre rand del, del foc. foc. Un vespre rand del foc. De què anava aquesta cançó? Jo us deia uns dies, crec. Sí, sí, sí. El que, que m'ha passat és que no m'ha que cap... és la meva espinata. Ah, ah sí? sí. Això? això, espinata, sí, però... perquè és un, un tema que en principi pues, no l'havia de cantar jo, eh, el cantaven a Raquel, mm -hmm. però clar, per temes de viatges ella sí. estudia a Barcelona i varen gravar una primera presa. No? Mm -hmm. I no va quedar del tot com, com jo volia i, i clar no, no havia la possibilitat d'aquella vengués per al tema d'exàmens i tot i el que van a fer va ser que jo vaig haver de ficar bou de qualsevol manera <laughs> I, i, i, I bueno, va passar això i si queda, no, però si estàs content, el banco ja, ja està bé, no? m'agrada. Una de les característiques on destaca qual crescents el tractament dels textos que, que acompanyen a la música, no? Sovint de composició pròpia, a vegades, eh, uh, literaris, literaris com Triaul que volu cantar. Com composau les lletres? Si és que composan n'altres, és que, m'ho dic, com Triaules si si que dues si una... mal, quan és que nosaltres tenim una forma de treballar molt estranya. O sigui, és que no en tenim, de forma de treballar. O sigui, ah, quan, quan a vegades surt una música i a partir d'aquí posa'm una lletra, a mm -hmm. vegades surt una lletra, per exemple, la mateixa esfoner mos il·lusió a xerrar de esfoners. I varen decidir pues, fer una mateixa, no? I mm -hmm. vàrem adequar una lletra a una mateixa. I a vegades com, per exemple, Don Pere Arpí, que un xerratant des i això mos somia, mos va regalar aquesta lletra. Mm Hi -hmm. ha hagut més gent que també mos ha regalat coses, no?, en aquest sí, disc. Sí, mos ha regalat en Felip Dues, dues lletres, en Gabriel Gené Manila que va ser una manera que tampoc se'm hauria hagut ocorrit mai fer una manera i ell me'n va dir, per què sí. no feus una manera I van dir, ostres, per mi no ho provarem i va quedar molt bé mm -hmm. i després en Guillem Frontera també mos ha fet una cançó que també ha fet que sigui especialment sentida aquesta cançó, no? Els escriptors mos aporten que ces cançons siguin molt sentides sí. després dos colors el raig del videoclip la varen canviar i la varen fer també més diferent Vull dir, tot això a en nosaltres ens va transformar ens, els altres mm. artistes que col·laboren a en nosaltres ens formen i fan que arribis però tot el que és no? i això va fer un videoclip? a <laughs> qui se li va córrer? Si de... no, és que a partir d'ara en farem, en farem més a la seva se li va agradar pujar una paret de no sé quant metres sí. amb una gruva eh? <laughs> sí, perquè vols parlar en dur de Sant Reus enregistrar aquest clip sí, perquè volíem, volíem fer preses de dalt de tot, mm. i no sabien d'altura, i, no i no sabien com ho de fer, i van pensar els -se, ses grups, desfens, de sonreus, saps? I va anar bé. El passat dia 4 de febrer van presentar aquests dos colors, també que tal, la presentació, per cert? Molt bé Un èxit total. Mm. Molt contents perquè en el tancament de la carretera del codi passava amb un pot de peina, sí. però 400 i pico persones, vull dir, una no, auditoria que caven quasi 500, o mm. estava pràcticament ple. Quina és cançó que pensau anar millor en directe? I quina se que sol funcionar millor, en directe? No ho sé. Bueno, en quant a participació, participació del públic... És una dona llarga i prima, sé que més participes públic. Però, en quant a preparació de llums i que nosaltres varen passar més gust, jo suposo que deixeu-me somiar pel muntatge que varen fer en les mm. nines... Varen bueno. participar tres nines, la Toya, ah, la Marina... Bé. I... que són campiones d'Espanya. Campiones d'Espanya de, de gimnàcia rítmica. Nosaltres no ho sabíem, que eren campiones d'Espanya. Això a ah. tot costi, nosaltres ens coneixíem, ens coneixíem, ens coneixíem no sabíem que eren campiones de gimnàcia, o sigui, que eren campiones. Mira. I van estar ballant una, una cançó en no? una altra, mentre nosaltres tocàvem, elles un cantor, mm. ballaven en gimnàcia rítmica, aquesta cançó que era que molt lluita. Que bé, que bé. I quan un va sonar en directe, sol tenir situacions, fets curiosos relacionats amb una peça musical. ¿Vos han succeit alguna cosa especial en algun dels vostres temes? Moltes, moltes. Van, per exemple? Per exemple. Mem. A mi, José, digu tu, per favor, m'han dit que és que això t'ha succeït perquè no t'ha passat de tot, has quitat cada fall, has quedat sembrat, sí, ja. de tot t'ha pas passat. Tot pas, He canviat no? lletres de cançons davant ah, de l'autor. Ah, això, això passa molt sovint, sí. S'ha inventat trossos, sí, sí. uh, ha cantat sí, lletres d'una altra cançó que no era, s'enrevés, no ho sé, hem fet de tot, no? Sí, sí, no sí. crec que m'ho hagi passat res de tot. En cantant... Hem improvisat amb Cantejondo, mm. qualque cançó, qualque príncipe. Perquè qualque call ah. ha sortit i qualque Cantejondo sí, sí. en, en seguida, així cantant en pla proma. I ja per acabar, la um, majoria de grups tenen una cançó amb la que diria adeu, amb quina diríeu adeu altres? Amb la dona. Sí. Però el de dir ara eh? Ara va de bo? Eh? Ara vostre. va de bo? Doncs ara n'hi ha Doncs amb la dona llarga i prima, amb aquesta cançó a nosaltres, ens anirem acomiadant eh, tots vosaltres, no sense abans agraïn el quart creixent eh, que hagin estat aquí amb a totes les, aquí hi Ivetra Sa Ràdio. Eh, moltes gràcies. Moltes gràcies Josep, a tu. Eugènia, moltes, gràcies moltes gràcies per estar gràcies. aquí. Eh, doncs fins aquí ha arribat Tu Tries, la nostra petita selecció musical que esperem que trieu tots els diumenges a partir de les dues i mitja. Moltes gràcies per haver estat a l'altre costat d'aquí hem fet aquest espai, en José Molblanc, a la part tècnica, i jo mateix, Joan Tries, ens escoltant la setmana que ve aquí, a Ivetra Sa Ràdio. Ara vos deixam en Pere Pons i Terramar. C'est que com un bec hi ha, ara de vol. que com S'ha passat ja per sa plaça. Ara vau de bo! Caragols, quin vol comprar? Ara vau de bo! Caragols, quin vol comprar? Ara vau de bo! Que devolva! A quan es van nou, de bo! Les ganes mesura...